CULVENţA le DE PROSPĂ pro. FEMEILE SECURITĂţI Maior Baciu era furios Tovarășul Maior Baciu era din calea afară de furios. gâldeața asta de femeie, femeia asta grasă și proastă din fața sa, îl enerva peste măsură. Se smior că ea, stropindu-și din belșug cu lacrimi obrajii buhăiți, și zgârea coala albă de hârtie ministerială din marginea biroului cu penița stelorului chinezesc pusă anume la dispoziția turnătorilor. Doar venise singură acolo, acolo la securitate. Nu obligase nimeni, se rugase, se rugase chiar de soția Maiorului, soția Maiorului Baciu, Funcționară la spital La administrație, Se rugoase să înleznească întâlnirea Întâlnirea de taină Audiența la securitate Avea și ea un of, un necaz O îndemnaseră celelalte femei Celelalte colegi era la fel era la fel și rezolvaseră problemele la fel făcuseră și ele, toate, toate, și cele de la bloc operator, și cele de la reanimare, de la transfuzie și chiar cele de la saloane, de la saloanele cu bolnav, ba chiar și infirmierele de la bucătărie și de la curățenie și în ultima instanță chiar tovarșul asistent șef, tovarșul asistent șef Popa, Popa Viorel toată secția de chirurgie, și nu numai, de la spital, de la spitalul municipal Tecuci, județul Galați, asta era, tovarășele colege, tovarășele femei, învățaseră ce să facă, că ea, ea era cea mai bătrână dintre ele, cea mai bătrână și proastă, da, da, așa ei ziceau toate, mai ales tanța, tanța de acolo. Soția tovarășului Diaconu, secretarul de partid din Policlinică." Tovarășul Diaconu. Asta era situația. Trebuia să-l toarne. Trebuia să-l toarne pe doctor." Nu era deloc ușor. Așa măruntă cum era ea, femeia aceasta l-a ajuta pe doctor, l-a ajuta la toate operațiile, l-a ajuta la toate operațiile pe care le făcea doctorul acesta." Mâinile ei, mici și grase, se amestecau cu cele subțiri, ca de pianist ale doctorului din fața sa, cufundate în abdomenul pacientului de pe masa de operație. Simțeau împreună pulsul marilor artere prin care curgea sângele, sângele administrat, picătură cu picătură chiar de tanța, tanța de aconu, tanța de aconu de la transfuzie. După ce stabilise grupa, grupa sanguină și în controlase eticheta de pe flacon, flaconul din frigider, doctor avea încredere în ea, ținea pensa mâna stângă, apoi îi ofera vârf ușor încovoiat cu dibăcie pentru ca să poată trece firul, firul de ață, pe sub aceasta, aplicând ligatura pe țesut, făcea nodul dublu, iar doctorul care ținea forfeca în mâna dreaptă tăia surplusul de material cu un gest sigur și artistic. Și iarăși, și iarăși, mâinile lor dansau în plagă, se atingeau și încrucișau palpând suturile de pe ansele intestinale sau stomac. Și asta zilnic. Și asta mereu. Mereu. Ani și ani. Ani și ani. O viață. Urma vizita. Contravizita. Apoi supravegherea bolnavului în reanimare și salon. Până la ieșirea lui din spital. Îl însoțea mereu. Îl urmărea mereu pe doctor. Era umbra lui, în gardă. Dar nu numai ea. Nu numai ea. Și toate fetele, toate femeile acestea din spital. un Baciu se răsti la femeie. Se la femeia din fața sa. Scrie, tovarș, scrie. Păi, nu știu cum să încep. Se smurcă în continuare femeia. Scrie dracului, că-ți dictez eu. Se mai îmbună maiorul. tovarș Maior Baciu. tovarș Maior Baciu de la securitatea tecuci. Tecoci, județul Galați. Femeia început să scrie. Subsemnată Melnic Maria, născută la data de 12 octombrie 1934, în Comuna Tălpici, județul Galați, fiica lui Grigori și Constanța. De profesie soră medicală la Spitalul Tecuci, județul Galați, domiciliat în strada alea Strandului, bloc H3, scara 2, apartament 29, tecuci, declar următoarele. Lucrez cu doctor, de la numire acestui în secția chirurgiei la Spitalul Tecuci. În această perioadă a căutat să creeze o stare de neînțelegere în rândul medicilor din secție, cât și în rândul personalului mediu și de îngrijire. De asemenea, a căutat prin orice mijloace să ocupe funcția de șef de secție, fiind cel care a creat o stare de nemulțumire, în special cu ocazia venirii unor medici de la Dalat. În executarea atribuților de serviciu, în special în timpul operației are unele ieșiri în ceea ce privește aparatura medicală românească, afirmând că este de proastă calitate. În relațiile cu pacienții caută să obțină faloase materiale căutând să înlăture pe ceilalți medici. De asemenea, are o comportare necivilizată cu aceștia. Consider că starea sănătății sale nu este bună, în sensul că prezintă unele afecțiuni neuropsihice, ceea ce necesită imediat un control amănunțit psihiatric. Aceasta este declarația pe care o dau și semnesc. Melnic M 23 5 1989. Maiorul o hârtia Verifică semnătura și-o puse în dosarul de pe birou Ei, hey, ai văzut că nu a fost greu, tovarășa? Doctorul ăsta e un jigod O mare jigod e, tovarășa Femeia vrut să zică ceva Lasă, lasă, continuă maiorul, maiorul Baciu Uite aici, și-arătă spre dosar Uite aici, au scris și altele Și celelalte tovarășe, tovarășele asistente, uite Jovial, de data aceasta, Maiorul scoase o pagină volantă și-o arătă femeii. Uite, privește, ca să te mai liniștești. Femeia se ca prin farmic. Maiorul așeză hârtia la locul ei, în dosar. Era tot o declarație. Subsemnata Vasilache Angela, născută la data de 1506 -149 în Comuna Movineni, în județul Galați, fiica lui Ion și Vasilica Nițu, cu domiciliul în tecuci, strada 7 Noiembrie, bloc 29, apartament 30. Dau următoarea declarație. Lucrez în cadrul secției de chirurgie, având ca atribuțiuni de serviciu de a efectua vizita bolnavilor împreună cu medicul, cât și de a însoți pe aceștia de la salon la sala de operații. De mai multe ori am fost martoră la unele discuții neprincipiale pe care le-a făcut doctor în prividența pacienților din salon referitor la modul cum se asigură asistența medicală de către ceilalți membri din secție, având numai cuvinte jignitoare la adresa acestora. De asemenea, am văzut că pretinde unele avantaje materiale de la membrii de familie a celor pe care îi opera. De cele mai multe ori, când iese de gardă, în secție, pleacă la domiciliu sau la alte persoane, lăsând numărul de telefon unde se găsește, ceea ce este interzis de regulamentul de ordine interioară. În comportamentul acestuia se observă Că nu este îndeplinătatea facultăților mentale mintale Necesitând un control de specialitate Aceasta îmi este declarația pe care o dau și semnez Dar tanța, tanța de aconu Întrebă femeia, femeia din fața tovarșului maior Tovarșului maior Baciu Bineînțeles, răspunse maiorul Bineînțeles și tovarșa de aconu Căută prin dosar și scoase alta, uite, femeia tăcu. Mai eu o luă și această declarație la ei în dosarul cu pricina. Subsemnată de aconutanță, conutanța, născută la data de 6 august, o 1946, în comuna Gălbin, județul Vrancea, fica lui Costică și Anica Gaiș, soră medicală în cadrul Spitalului Municipal Tecuci, cu domiciliu în strada Basarab, numărul 13, declar următoarele. Lucrez în cadrul sesiei de chirurgie, în sectorul anestezie, unde vin în contact direct cu toți medicii și cadrele medicale care participă la procesul operator. În ultima perioadă am avut unele discuții în contradictoriu cu doctor privind modul cum se execută anesteziile la bolnavii care sunt pregătiți pentru operații. De asemenea, am avut discuții că drogurile care sunt folosite la anestezie de producție românească nu sunt atât de bune ca cele aduse din import. În unele discuții, cele cu pacienții, face unele afirmații necorespunzătoare cu privire la modul în care se asigură asistența medicală în țara noastră, spunând că el este un om cult și nu este numit șef de secție. În ultima perioadă spunea că lucrează la niște lucrări științifice, ce au ca temă acupunctura și chirurgia, însă nu a spus cu cine colaborează la această temă de cercetare. De asemenea, a făcut afirmația că are unele manuscrise, trimise la editurile de la Iași și București, pentru publicare. Însă, datorită faptului că nu are cunoștințe suficiente, nu i-au apărut în librării, cu toate că la unele persoane din Tecuci le-au apărut volumele respective. Menționez că în majoritatea gărzilor cele le efectuează la secție pleacă din timpul aceasta deplasându-se la domiciliu, Venind cu soția care doarme în camera de gardă, lucru care nu este permis. Iar când efectuează operații pe timpul nopții, aceasta intră în sala de operații unde efectuează momente din timpul operației. Aceasta mi-este declarația pe care o dau și semnesc. Se făcuse târziu. Mai au Părea că obosise, zise femei, ei, gata, gata de acum, te-ai liniștit, poți să pleci, poți să pleci și nu uita, nu uita mâine să mergi la direcția sanitară Galați la tovașul director Mocanu, Mihai Mocanu, problema Matalii se va rezolva, fata Matali, mioară, asistentă la dispensarul medical din Comuna Tudor Vladimirescu va fi transferată la Tecuci. O să vină mai aproape, o să vină acasă, așa cum ai dorit. Vezi, tovarășa, noi, adică partidul, partidul și securitatea, vă ajutăm atunci când este nevoie. Da, și matalii trebuie să ajută partidul, partidul și pe noi, că asta e, ea de doctor îți face griji lasă l în seama noastră Doctorul ăsta este o jigode asta e o jigode Fii cu ochii pe el Să nu uiți, ochii pe el Ochii pe doctor Femeia plecă liniștită Din biroul majorului Și din clădirea securității a ajuns în stradă privit cu neliniște în jur Vroia să se încredințeze Să se încredințeze că nu a văzut-o nimeni Că nu a văzut-o nimeni Și din clădirea aceea din clădirea securității. Când privește maiorul Baciu, Tovar și maiorul Baciu, acesta a tastitul făcut în copelă din dosarul de pe birou să nenorocit. Luă stilou în mână și început să scrie: Maior Baciu, e splatat la ME, notă, raport. Sursa, Sanda, informează că, discutând cu un pretendeal său, afla de la acesta că doctor, pe data de 16.07.1989, orele 9.30, se afla pe Bulevadul Gării, împreună cu un traban, care a dus pe băiatul lui, puncte puncte, isac, puncte puncte, ce locuiește pe strada în cel Mare. Aceștia mergeau cu viteză redusă ca să permită lui... Puncte, puncte, să fotografieze din mașină Acesta a fotografiat următoarele imobile de pe strada gării Casa lui Gheorghiu, medic Prima secretară, grecu Locuința directorului Sandu, Constantin Puncte, puncte, și locuința doctor Blănaro Sursa precizează că l-a căutat pe doctor În jur de ora 10.30 pe pasaj era cu bicicleta. Fusese la atelierul foto de pe strada Ștefan cel Mare. Față de aceasta, rog, dispuneți. În timp ce scria, se gândea cu ciudă, cu ciudă și mânie, mânie proletară. Al dracului doctor, mare jigodie, mare, trebuie lucrat, trebuie lucrat imediat. Maiorul deschise un dosar mai voluminos, un dosar dui adică un dosar de urmărire informativă. Sursa vă informez. Cotaie Lucia, din Tecuș, strada, 7 noiembrie, bloc, 3, scara, apartament, 36. 6, i-a spus profesor universitar, Alexandru Piru, doctor-docent din București, strada Vramiancu, strada, Mircea Zorilescu, 92, sector 1, că a depus cartea la editură la Iași și că directorul Andrieș i-a spus că va avea mult de acceptat ceea ce a contrariat-o eu nu am crezut în totalitate această motivație deoarece tot atunci am aflat că deja de la Tecuci mai depuse în vară manuscrisul la ei un membru nou al cenacului nostru, un medic de 48 de ani venit disciplinar aici la Tecuci din Ardeal în paranteză, un om josnic, sub toate aspectele, foarte periculos, imoral, intrigant, în conflict mare cu medicii de aici, cu autoritățile locale și județene, închide paranteza, și s-a promis că îi va apărea curând publicarea, mă întreb dacă pentru acest medic nu se pune problema de ani, să aștepte și el să treacă, 2-3 ani. Ați cunoscut pe acest medic, cred că vă amintiți de doctor atunci la Bacău și care a venit târziu și fără să anunțe la Cenaclu. Altă belea doctorul ăsta. Scrie, scrie literatură și umblă, umblă la naiba pe tot locul. Ia să mai vedem. Aha, uite și o notă colegului, a colegului Maior Huhula. 6 septembrie 1989. Tovarășa Aliman, fosă secretară la Spitalul Tecuci și fica acestea, Ardenian Luiza, cunosc aspecte din viața sanitară tecuceană, mai ales acelea legate de legăturile unor factori de răspundere cu elemente transfuge, ostile statului nostru și partidului, rudele și prietenii celor care conduc și răspund de sănătatea oamenilor muncii din Tecuci, Tovarăș Aliman a predat acest manuscris în speranța că va fi audiată de tovarășul Comandant al Inspectoratului Județean de Afaceri Interne, Huhula S. Indesipravi 0609-1989. Urmează manuscrisul. În anul 1976. Dr. Secară Florică a încercat să schimbe din funcția de inspector de personal pe Adeleanu Elena Luiza cu fica tovarșului Nu Elena, soră la pediatrie, pentru că a primit de la această lucruri manuale și îi făcea treabă ca să le puncte puncte, paranteză, avea copil mic, curățenie, etc. Închis paranteza. Ne-am adresat la Comitetul Central al Partidului Comunist Român și s-a primit dispoziție să nu fie schimbată. În anul 1987 de comun acord cu tovarșa Tatomir au hotărât să schimbe pe tovarșal de la Luisa cu Neagulivia, tovarșa angajată de tovarșa Tatomir provenind dintr-o familie de oameni cu bani grei. Neam cu tovarșul Iepure Ioan de la Galați, paranteză, lucru confirmat de acea tovarșă. Închide paranteza. Dr. Secar a făcut scris la partid înainte de a fi sancționată. Pentru schimbarea ei s-a folosit de tot felul de metode, că s-a dat dispoziție de la securitate, ceea ce nu este adevărat. S-a adresat la Comitetul Central, nu a primit niciun răspuns, sancțiunea a fost ridicată după o revenire. S-a mințit că este pe postul ei la conducerea superioară de partid, pentru care... S-au folosit de faptul că a fost lăsată În statul de funcțiuni În 1987 până în 1989 De reținut că tovarșul Neagul Gulivia, I-a fugit fratele din țară Însă doctor Secară și tovară și de la partid Au continuat ținerea ei La carnetele de muncă spunând Ce vină are Că i-a fugit fratele din țară Acest inginer el a fost favorizat cât a fost în țară și apoi și după plecarea sa. Cum a apărut Neagu ca să ia locul cu al Aldelean, inginerul puncte puncte Ile ia a pe toți cu lemne, deoarece el era șeful lui Silvic de la Aluconache, a lemne din pădurea respectivă și în timpul programului și-a rupt piciorul muncitorul Tănase Gheorghe îngrijitor la spital, care a stat opera la Galați timp de 6 șapte luni. Tovarășul Neagu vorbea cu fratele ei în străinătate și sătea la canetele de muncă. Era foarte mândru că are frate în străinătate. Părinții lui Tovarășul Ardeleanu s-au adăsat tovarșul prim secretar ca lor Dina, sezizare cu care au arătat multe nedreptăți la spitalul Tecuci, printre care Dr. Secară, este fiul unui șef de cuib legionar, crihană, soțul ei a făcut pușcărie de două ori, Alexie Vasilica, neamul în sănătate, este în comitetul de partid și multe altele la care nu a primit niciun răspuns, o de la plan organizarea muncii, șansul și suma de 20.000 de lei cotizație de la sindicat și nu i s-a făcut nimica, paranteză, mama ei șefă la călătorie. Tatăl ei șef la cizmărie, închide paranteza, și toți și toate lucrează pentru ei. Ardeleanu Elena Luiza, fiind încadrată necorespunzător prin încălcarea legilor în vigoare, s-a desat justiției care judecând cinstit trebuia să-i dea câștig de cauză, dar tovarșii la partid au dispus amânarea sentinței pentru a fi dată nu cum era cinstit și ci cum au vrut ei. Dovărșul Maior, Baciu a dormit cu capul pe dosar. Greu. Greu să instrumentez așa ceva. Păi Tatăl Mir, așa, Tatăl Mir este secretarea cu propaganda la partid pe municipiu. Secar este directorul spitalului. care este numit de Mocanu. Mocanu este dependent de Trăistaru. Doctorul Trăistaru este finul lui Dăscălescu. Iar tovarșul este este primunitul al guvernului Ceaușescu, iar tovarșul Ceaușescu este cel mai mare. Unii zic că este mai mare decât Dumnezeu. Ei seara ară, mai Maior Baciu încă mai doarme, încă mai doarme în biroul său, în biroul său de la etajul 1 al clădirii securității din Tecuci visează, visează cu femei, un vis ciudat, chinuit cu femei, femei turnătoare, femei nenorocite, femei de tot felul, iar peste toate, femeile securității, femeile securității, cu scrisul lor chinuit, pasional și agramat.